Take a hike. Take a, walk, take, a nap. take a walk. І от врешті опиняєшся сам, сам на сам із собою, із внутрішнім Дагестаном з усіма його метастазами. Зовнішній світ, якщо найпростіший, то принаймні розрідженіший. Ну бо що? Майже повний вакуум по лінії видимого горизонту. Що далі від країв і ближче до «ї» з А, тим наочніша субстанціональність, якісь туманності, якісь гало, полярні галюни, розряди. Далі перші прояви уявної ментальності, кисневий баланс, ізобари, телевізійні прогнози. Ще далі, мабуть, як наслідок змішування дощу і пилу, із зовнішньої мряки викристалізовуються міста, залізничні квитки. Бронь-бронь-бронь, сигаретний дим, попіл, а потім і самі сигарети, і взагалі купа непотребу, меблі якісь, колготки, буронь-божитьолки. Творче небо о землі і всіх тварей видимих і невидимих, як опослав Єси свого Архангела Євстахія благословити зачаття зорі Зари, так і нам не спошли Духа Святого, і пошли бджолам моїм зачати густії меди, жовтії воски, пишні і шишки». Господу нашому на хвалу, а мені постареві ягнят, і тьолок, і телиць тяжолих. Дай прожиток ясність зору од роси небесная, і добре серце від влаги земнає, і ситий дим од усіх залій, цвітучих, і дерев по землі. З Божою помічю дихати нам. І що ближче до тебе? То умовніша межа Дагестану, то густіша субстанція реальності, то чіпкіші її мацаки. Тут і родичі якісь із подібним гемоглобіном і книжечки відривних бонусів, штампи якісь, блядь, довідки, аморальні обов'язки, туалетні імперативи, і ще півшафи одягу, вп'ятеро нафік нечитаних книжок, кілометри музики, японський календарик, недодуманий план, гігабайт літографії – хто б усе це рахував? Не в цьому справа. Не в цьому, так би мовити, суть. Суть – там, де мацаки реальності непомітно, безшовно переростають у метастази внутрішнього Дагестану. Йобіус, мьобіус, дея? Назовні меблі, всередині шухлядка. Назовні одяг, всередині штрихкод. А де мої ідентифікаційні коди? Де генотипи, блядь? І де ви, діточки мої, синочки мої, єдиноутробні? І та А. Де вас шукати? За горами, за ріками ми спать полягали. Зара тлуста в головах, урган в сьомий в ногах. Ангели-хоронителі, хоронять наші душі до самого ранку, от ножа, от меча, от лихого чоловіка, от прищів на сраці, одкаки на серце, от буду калічного, от інших явлінь і Фіг ясно, за таких розкладів ти починаєш нервувати, шарпатися, робити зайві рухи і говорити зайві слова. Щось дуже розумне сказав, так? Бо врешті-решт опиняєшся сам. Сон – не сон, гра – не гра, башна, баш на баш. Усе на зеро, сам на сам достоту самітник, достоту самець, самостійно з передчуттям відсутності, з прохайським псом, з глибокою гуцулією, з томограмами карусельних коників. Хто тут, хочеться запитати? А нікого. Анекдот. У задні двері переповненого автобуса втискається в дупу накурений чувак, тупо розпихаючи всіх пролазить по ногах до початку салону, і там падає на коліна якійсь бабці. Та, звичайно, крик, мало того, що ви пхалися в задні двері переповненого автобуса, мало того, що людей тупо порозпихавши, пролізли по ногах до початку салону, то ви ще й впали на коліна якісь бабці, мені септо, а чувак так злякано озирається і каже: Хто тут? Ну, от і я питаю: хто тут? А у відповідь. Стільки анімації, а у відповідь така пурга і горе глутамінату натрію. Здорова була вода ілона, що з неба впала у болоню, здорова була земля ілона, що проросла з бабиного лона, благословенне будь вікно, ікона, дзеркало, карма, піщина солі, дещиця старту, гойна, бо прийду я з новими ключами і увійду в море, і очиститься море, бо увійду я в коріння трав і проросту голками, нитками, і ціенедами, і потом запашним тобі на кропління дітям, на благословіння. А як заглянеш углиб себе то відразу за гландами починаються такі лабіринти. Дивися сам. Проїжджаєш Фанцк відразу потрапляєш в тунель Есофагус. Там можна тиснути на газ, можна не тиснути, поворотів нема, але поспішати однаково нікуди. Далі вентрікулюс, щось на кшталт роздуріжжя, Хоча насправді фікція. Так, покрутитися, швидкості поперемикати, шкірку поганяти, бо насправді дорога без варіантів. «Дуоденум», «Флексура», як не одна то друга, «Колі Декстра», «Колон Асценденс». Ну, просто назви нічних клубів, а не кишки наші єдиноутробні. Коротше, крутитися там можна довго, але як не крути, в кінці потрапляєш в кінець. Це у ректум, себто в анус, себто опиняєшся в задниці, чого й нам усім. Цей лабіринт є наша доля. Проста, як вхід-вихід, лоно-нулик, ротик-хрестик, викл, от і відключаєшся, от і ставиш усе на зе, от і карамбола з чорним всередину, собі вістую, собі звістую, собі в очко флеш рояль, собі в дупло білочки і знову перебор. І ти здаєшся, здаєшся дуже швидко, і кажеш: я пас, мене нема. А ті, кого ти пас, залишившись без безпажі, пасуть задніх, опускають, запишуть вірші, потроху починаючи пробувати на смак пастиря, спочатку так, нібито для забави, покусуючи попервах небагато, ну, поле плаща, ну, піхвою меча, обладунки, аксесуари, потім шкіра і тіло живе, епідерміс, волосся, кіхті, порох скопит, згодом кінцівки, німб, голова та інші важливі органи, а на десерт – Трохи крові, кісткового мозку, секреції, а на закуску – душу. Душу подвійну з вершками і на Цукор одноразовий додому заберемо. Дольче курва віта. Eat fast, die young motherfucker. Людина – храм. Храм і нема людини. І з'їла паства пастиря. Бо ж ти скавчав, я пес. Бо ти ж нявчав, мене нема. І мене текл фарис за милу душу. Все пораховано, а тебе нема. Хто тут питаєш? І щойно запитаєш, як знову почнеш згущуватися, сотатися від лінії видимого горизонту, спочатку в галюциногенні гало, потім у залізничні квитки, бронь, бронь, бронь, далі в боронь божеродичів з їхнім гемоглобіном і недодуманим планом, ну і в тьолки меблі, єблі з грамофоном, міобіус з облизуванням, ясперс, Брістоль, добре рахунок фактуру на все це добро і уметастаза внутрішнього комбінату. Як же без цього? Білочко моя, місячна, зоряна, ясна, я. небесний провайдер конкретно гальмує. Зате твій земний дилер вділяє кайфу в одмін на села Бтоніку. Сьогодні візьму корабля два каже, а як розкручусь трохи, пацанам долуги вольне і невольне повіддаю. Ти мені припаси там стакан акросонетів і пакетиків з десять співомовок Руданського. До чого техніка дійшла? Йофана? А в полі море, а в тім морі золотий камінь мохом покритий, а з того моху золота гілка росте, а на тій гілці гніздо золоте, а в тому гнізді цар-кумар сидить. А ти, царку Марс, кликай свій гад лісовий, луговий, свій чат степовий, водяний, гноєвий, свій яд погрібний призбирай. На долю залиш, на п'яточку дай, через море, через шавлівий міст що під тим мостом брат і стоїть, що під Євстахієм тлу Стазара лежить, ти, тлу Стазара, скликай свій смур сурмою з білої кості і торкни зелом жовтої кості кожного гостя та вийми зуб до землі від чорної кості від жени пасті злості однародженого хрещаного раба Божого Юра. Врешті-решт всюди можна непогано влаштуватися. В ментальному Непалі, наприклад, можна на фабриці фасування міцних горішків Працювати над кусювальником фісташок безсмертня. Буга, оцим я займусь. А ти що думав? Буде якийсь кінець? Типу фінал з титрами. Попустися, титул бачив? Ну от і take a walk. Себто гулій. Фісташки за мною.